Book 2 41 Orientierung Orientierung maktab al-ist'lām al-siyāḥī wo ist das fremdenverkehrsamt wo ist das fremdenverkehrsamt haben sie einen stadtplan für mich haben sie einen stadtplan für mich kann man hier ein hotelzimmer reservieren kann man hier ein hotelzimmer reservieren el el wo ist die altstadt wo ist die altstadt wo ist der dom wo ist der dom wo ist das museum wo ist das museum Aina yumkin shiraa tawabee' bareed? Wo gibt es Briefmarken zu kaufen? Wo gibt es Briefmarken zu kaufen? Aïna yumkin shiraa zuhoor? Wo gibt es Blumen zu kaufen? Wo gibt es Blumen zu kaufen? Aïna yumkin shiraa tazaakir safar? Wo gibt es Fahrkarten zu kaufen? Wo gibt es Fahrkarten zu kaufen? Wo ist der Hafen? Wo ist der Hafen? Ein Wo ist der Markt? Wo ist der Markt? Wo ist das Schloss? Wo ist das Schloss? wann beginnt die führung wann beginnt die führung wann endet die führung wann endet die führung wie lange dauert die führung wie lange dauert die führung ich möchte einen führer der deutsch spricht ich möchte einen führer der deutsch spricht ich möchte einen führer der italienisch spricht ich möchte einen führer der italienisch spricht ich möchte einen führer der französisch spricht »Ich möchte einen Führer, der Französisch spricht.«